Știți ce zi este astăzi? ziua Asteroizilor? Be, Domnul Luca, mă, e ieri spus, bune? Ieri a fost Sfântul Petru și Pavel și l-am și noi la Muzia în Sfinților. E ziua Asteroizilor pentru că pe 30 iunie 1908 s-a produs evenimentul Tunguska în Siberia Pentru cine știe cum? Da, da, da, da, da Treaba aia Și ghiciți cine este cofondator al acestei zile? Brian May de la Queen Nu care cred Care este astrofizician Știai că e astrofizician, Luca? Nu Păi nici eu pe bune. Deci e mai tare decât faza cu Vasile Pârvan. Da, e ziua asteroizilor. Eu am înțeles că e ziua asteroizilor. Nu. bun, <laughs> și nu înțelegeam? zic, a, zi, că ca să reziste? E nu, sfânt, nu, nu, nu. E Sfântul Asteroid azi. Asterizia Asterizia asteroizilor și cofondatorul este Brian May, care e și astrofizician, nu doar un chitarist de geniu. Și um, o să ascultăm, după această intervenție, care trebuie să fie scurtă, mi-a zis da. Zaf. <laughs> da? Așa? Vom asculta o piesă inedită de la Queen. Wow, aleasă de Vlad. Da. Pe care e inedită în sensul că noi nu prea difuzăm. Da, da. da aleasă, că e, aleasă de Vlad. Că e lungă. Deci, de aia trebuie să fie intervenția scurtă ca să da. dăm o piesă mai lungă intervenția de. Intervenția devine din ce în ce mai scurtă, practic. Da. Ceea, ce, ceea ce bucură, cred, mulți dintre ascultătorii noștri care sunt. Da, ai terminat odată ca să ascultăm Queen, boi, da. uh, Altfel. Frazilor, când e meciul cu Islanda? Lucru. Duminică Duminică, mă băiete, mă, sunt islandezii, sunt eroii mei, și uh, comentatorul ăla, Benny Gum, da, da. îi, îi spune Benny Gum. Gudmundur Benedictson, au apărut imagini cu el <laughs> din tribune, de exemplu, că el e filmat acum în tribune deci și îl filmează ce. Deci, toată lumea e cu, cu tabletele, cu telefoanele da. pe el. Și îl filmează, i-au filmat reacția la sfârșitul meciului cu Anglia. Când iar și-a pierdut cu totul cumpătul A luat-o razna și era chiar lângă Comentatorul englez Deci când ăsta era total fumat Că nu pot să spun altfel Se urca pe tavanul stadionului Pe acoperișul stadionului în extaz Băi, englezul se uita la de jos, așa asta era în picioare și urla. Mă rog, o țipa, de puțin drumul și să și încercăm să traducem nițel, să vedem ce zice. E gata, îi zice, arbitre, e gata, arbitre, e gata! E gata la lume de Și acum, în sfârșit, se termină, meci. Și zice, e gata, e gata, se Merge la Paris, nu ne mai ducem niciodată acasă! Se ia cu de cap! Uite pui, uite <gântu -se> pui! E incredibil! Eu nu vine să cred, nu vine să-mi cred ochilor. Cei englezi <gântu> -se>, se uită la el, el like fuck you. <gântu -se> Nu mă treziz din acest vis, nu mă treziți niciodată din acest vis! <gântu -se> <laughs> Pute să huiduiți cât vreți englezilor noi mergem pe stat de frans e genial e puteți să ieșiți din Europa face. <laughs> puteți să vă duceți oriunde vreți <laughs> Islant, Anglia 1, ăsta Islanda Island Island 2 <gântu -a> Islandez aproximativ acum Încă <gântu -a> <astfel, gântu -a> mai e ducerea. Dar <gântu> este un super fenomen Vă imaginați că televiziunea islandeză A făcut o audiență de asta de 99, nu știu cât la sută da, da. Din cei 330.000 de islandezi 30 de 30.000 sunt în Franța și restul din ei care au rămas, numai 600 și ceva nu s-au uitat la meci. Da, nu că aveau o problemă medicală, ori erau în comă și nu puteau fizic să, să se uite sau ceva în genul ăsta. <laughs> erau blocați în subteran. Exact, nu ai că Erau scafandri. Erau... Altfel nu nu înțeleg frățioare. Da, este super super mișto. Sunt foarte bine. Uh, și hai cu întrebarea. La asta... Întrebarea din În Mod logic prima întreba... întrebarea din care e ultima veste bună pe care ai primit-o? Când și Am de la cine? Care e ultima veste bună? Dăi, frate, când, când m-am bucurat și eu cu izlandezii, mai ia cu leșina, acum. Și care e ultima tu? veste bună? Care e ultima veste bună pe care ai primit-o? Uh, când și de la cine? De la ăștia cum îi cheamă, doi de artiști care vin la live pe plajă. Tu de la contabilitate ai primit-o, da, sunt sigur. ne mi-au dat fiecare pe rând câte o veste bună că vin la life pe plajă. A, ce bun, bravo. nu știu, n-a fost ușor. Bravo. Asta e, <laughs> SMS-1769 ah. și pe pagina noastră de Facebook de ziua Asteroizilor fac... e, care e ultima veste bună pe <laughs> care ai primit. <laughs> Încercăm să fac legătura între ziua Asteroizilor și asta cu vestea bună. Mm -hmm. Dar lasă-mă să mă gândesc adică nu trebuie Și să... dăm și cuin. O citim răspunsurile voastre în câteva minute Ne distrăm Auzi, Dar nu putem să găsim și vreun hobby al vaiei Condios Ca să ne dea și mie piesa cu vaia Condios Luca are o obsesie Vrea să dea nu și piesă cu vaia Condios Este ca picătura chinezească pe cuvântul da. meu Luca cred că într-o viață anterioară Sau se va reîncarna într-o pisică Pentru că doar pisicile <laughs> sunt așa Dacă le zici că n-au voie pe canapea da, Frate, trebuie o mai viață găsit. Da, e o, e o piesă A ascultat și eu o cu o Da. E o piesă pe care nu o știe nimeni. Nu nu multă. Nici nu știe. Nu știe, nici, multă, nu? Nici nu știe. Da. Seamănă cu ceva ce mami, după părerea mea. După da. Vrei, da. Auzi, să vrei și. Vrei să dai niște ce mami la Europa? Da, da, da. Ce da, da. numai, numai asta a mea nu dă. Bine. <laughs> bine, hai să ascultăm <laughs> uh, Bohemian Rhapsody. O, care deci este ultima spune? veste bună pe care ai primit-o? Când și de la cine? Întrebarea dimineții SMS la 1769 sau pe pagina de Facebook. Nu, am încadrat. în timp. Nu, o să ascultăm Bohemian Rhapsody imediat. Rămâneți cu noi, Queen, imediat în deșteptarea No oh.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 Știi că e bun la Metro? Între 27 iunie și 3 iulie Ai ceapă de porc proaspătă vacuum la 15 lei și 99 de bani pe kilogram Păstrăf somonat, Eviscerat Calibru 1-3 kg Origine Italia La 27 de lei și 99 de bani pe kilogram Și grapefruit pentru fresh Origine Turcia La 2 lei și 9 bani pe kilogram Vino în magazin să descoperi și restul ofertelor Oferta este valabilă în limita stocului disponibil Detalii în magazin Accesul în magazinele Metro se face pe bază legistimației de client.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 Hei, hai să-ți dau un punt. Dacă salatele fac parte din meniul tău zilnic, încearcă să adaugi un ingredient surpriză. Feliile subțiri de ciuperci vor aduce un plus de aromă și proteine, înlocuind cu succes carnea din dieta ta. Pentru salate inspirate și alte surprize proaspete, astăzi ai la Lidl ciuperci șampignon la 3,29 lei, caserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 The Multe dintre clientele mele se plâng de probleme repetate și frecvente cauzate de bătături și călcuie crăpat. În calitate de specialist, acum pot recomanda soluția profesională pentru rezolvarea acestora. Labobel. Labobel este o cremă inovatoare, disponibilă doar în farmacii, împotriva bătăturilor și pielii crăpate a picioarelor. Eficiența Labobel este dovedită atât de studiile clinice realizate în Germania, cât și de milioanele de clienți mulțumiți. Numele meu este Irina Nicolae și, datorită experienței mele profesionale, vă recomand. Comand cu încredere la Bobel. La Selgros nu avem evantaiere, dar avem 20% reducere la toată gama de ventilatoare și aer condiționat. De joi până duminică muți racoara de la Selgross la tine în casă ca să te poți bucura de vară. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți!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 Little high, little low Anyway mm -hmm. the, the wind blows. blows Doesn't really matter to me To me Mama Just killed a man Put a gun in bring a good night Mamma mia. ascultătorii ha? și ascultătoare Deci bine, da, că totul e în regulă. Am primit deja mesaje de să nu, să nu uitați de întrebarea dimineții. Care e ultima veste bună pe care ai primit-o? Când și de la cine? Da. Vă așteptăm la 1.769 cu SMS-uri și pe pagina de Facebook Europa FM. Băi, am ceva nou. În sensul că nu știam. Adică, de fapt, nu mi-aș fi imaginat. Angajații Guvernului primesc spor la salariu pentru condiții de lucru vătămătoare. În ce sens? <laughs> Poate că, nu știu, ei... Cum adică, vătămătoare? adică deciziile pe care le iau ei sunt vătămătoare pentru noi, îmi imagine. Păi da, deci noi ar trebui să-l primim da. Băi, stai sporuri. puțin. Asta e o chestie cu totul nouă. economica.net publică lista acestor sporuri. Așa. Sporuri încasate luna aprilie de angajații Secretariatului General al Guvernului. Spor de condiții vătămătoare în cuantul mediu de... 404 lei pe lună per beneficiar. Nu cred. 442 de salariații ai SGG au beneficiat de acest spor. Băieși, mă scuzați, mă scuzați, chiar mă scuzați, dar băiești nebun? Adică, bă, cum? Cum, În condiții fătămătoare că ești angajat la guvern? Băiești nebun? Cum Stai, e posibil? 442 de lei. Stai, mai este unul, fii atent. Spor pentru... Eu citez acum, da? Normal. Nu, știu, nu înțeleg ce înseamnă asta. Spor pentru direcție specială în valoare de 10% din salariul de încadrare. 12 salariați au primit în luna aprilie 2016. Spor pentru direcție specială în cuantul mediu de peste, mă rog, de 711 lei pe lună per salariat. Deci au luat 7 milioane pentru sport, pentru direcție specială, da, în ce sens? Nu știu ce e aia, nu știu, e ca, ca reclama aia la Gostad, nu știu! De ce se dă sporul ăsta? Întreabă-mă, nenea! De ce se dă sporul ăsta? Nu știu! Băi! Deci, bun, de vă, condiții vătămătoare, Da Da. Vă să de direcție dacă lucrau la Ghișeu și veneam noi nervoși. Da, să mai, Stai că nu știu, mai avem. Indemnizație lunară de 3683 de lei Am. pentru participare la lucrările ședințelor unor comisii. Deci, că se prezintă, nu? Da, au luat trei demnitari din cadrul SGG, care primesc acest spor. Deci, pentru că s-au dus la ședință... Au luat Eu de ce nu primesc mă spor când mă bagi în ședință, De ce nu primesc eu spor aici? Vreau să știu... Dacă știu ce să negociezi, uite, Luca primește. Așa. Decontarea cheltuielilor cu deplasarea la domiciliu în valoare de 275 de lei pe lună per beneficiar. Patru demnitari. Bă, deci... Da, asta o primești și tu. Sunt m am pierd răsuflarea. de deci, ce doar 4 merg păi asta, da. deci patru au fost mai șmecheri? Ei da. că se duc acasă le plătește le contravaloarea ATB-ul, Da, să se ducă bă cu bicicleta, nu e mai bine decât era, doresc că, că, că o să fie gratis curând. 200. <laughs> da, ce să mai. Eu am mai acum după ce s-a aflat ce sporuri se dau angajaților de la guvern, va trebui să le plătim încă unul, cred, spor de jenă. Că na. Absolut. Dar știți de ce aflăm toate astea acum? Adică exact. vă imaginați că astea nu au fost inventate de acest guvern. De guvernul Cioloș, care este. Astea sunt probabil. Da, da, s-a plecat o mână de vreme. De da, sunt să le suspende. Inventate de toate guvernele politice din ultimii 25 de ani, ascunse pe acolo și acum a venit guvernul ăsta și uite, s-a dat lista. Ia fiți ce. Ai, poate comisia aia se sau plătește. direcția aia de tăiat hârtie sau cum se numește ea. Nu poate trebuie. Taie și chestia nu îți dai seama că trebuie abrogate niște. cel puțin niște hotărâri de guvern pentru asta. Trebuia abrogate dacă. Nu cumva ordonanțe de urgență, legislație, uh -huh. pensii speciale și așa mai departe. Vă spor de condiții de lucruri vătămătoare la guvern. Dar și că ar trebui să primești și eu. Asta cu spor de condiții de vătămătoare. Vorbesc prea tare. Păi nu, nu de asta, dar uite, ar trebui să difuzezi piesa aia, că na, nu mă mai înțelegeam cu tine. Acum a vrea, vrea lumea... și Luca o piesă. Da, se ne scrie lumea vrea... pe SMS. Vă rog frumos, da și piesa lui Luca. Și pe Facebook e. Da. Lumea Hai care... cu piesa aia lui Luca. Hai, vă rog să spuneți dacă vă place când o dau da <laughs> când o dau când o dau zai <laughs> că asta nu-s condiții vă, de lucru astea ai auzi cum zice domnul președinte hmm. treabă treabă de, deci trebuie să o dai acum dacă trebuie trebuie să o dai trebuie ce cu piesa asta cum se cheamă este vorba despre piesa povră diablă așa? îndrăgitei vaia condios îndrăgitei îndrăgite formații, formații da și vrea nu vrea condi... vocalist vrea, vrea varianta din concert înțeleg că e un concert de închidere concertul de retragere al doamnei Vaia Asta a fost bună Un băiet O piesă foarte Mi-a plăcut foarte foarte mult Am auzit-o recent Și de atunci tot îl rog pe Zaf Să vă opună și vouă Hai să vedem Hai să ascultăm și piesa asta Luca pe masă Da Cu banul pe frunte Uric Réa tes amours dessus à un misérable Mon pauvre un diable Pitoyable Tu m'as tes illusions fait du temps des bistres Tu commandes des bras d'inconnu que tout charitable Refus qui se maudit pour un pauvre diable Pour un fil de salon Qui tue avec tes mots Un finder un macho Que tu aurais trouvé beau Un petit escroc à qui tu en trop Qui t'a pas fait cadeau Quand il t'a tourné le dos Éfroyable. On t'a les rues à des heures improbables. Hurler à tes amours dessus, à la misérable. T'en refaits anéanti, à l'impaubre diable. Pleurer, tu ne fais que pleurer. Tu vis dans tes pensées, et ça te fait pleurer. pleurer C'est fini de danser, La fête est terminée. Pitoyable, Tu mois tes illusions perdues Dans des bistrots ruinables Tu pleui des bras d'inconnus, Que tu crois charitable, pauvre yeah. fille qui se maudit Pour un pauvre diable. nebun Ia pentru ce de E nebunie cu piesa asta. Pe au venit mulțumesc din suflet, nu credeam. Luca declarat că așteptam. e prima dedicație pe care a primit-o la radio. Da, să fie într-un ceas bun, Luca. Mulțumesc. Da, acum e... poți să-i spui că a fost doar în studio? <laughs> <laughs> a fost ceva Buble și <laughs> E drăguță într-adevăr. Uite, au venit foarte multe mesaje. Super piesa asta. Da. e un comentariu interesant. Știi? Trupa, mm. trupa mergi cu Dumnezeu cântă piesa Săracul diavol. Da, da, da, Magnific. da, da, Magnific. Da. Păi, da. Foarte tare piesa. Nu... Stai mă, că nu cântă diavolul Triunfător ci bietul diavol, vai de capul. Vai de capul lui, da. Așa. Luca, ți-am spus deja cineva azi că te iubește, avem de ce și mulțumim. Mulțumim Luca. Vai, să știți bă, că, -am bucur că să, ș... să știți că are un tricou pe care scrie Take Me Home. <laughs> Ceva de vis, super cânte, uite Simona, îți mulțumește. E ceva ai nebunie. Ce e nebunie. Hai că pentru Queen. Da. Măi de mâine începe cu alta. Da. Dacă mâine, v a plăcut, să insistați cu mesaje la 1769 ca să o mai auzi și altă dată. <gri> Dar știi de când muncește ca să bage piesa asta în plezi, mă, de o lună jumate de două, de, de când a început că... campionatul european. Ca Cam așa, da, da, de când a început Euro. Nu e adevărat. A zis că aici... e potrivită e în franceză, e <gri> cred că era mai bună de imn. <gri> <decât> <gri> de când serios? Bine, o să explicăm la un moment și în ce condiții a ascultat Luca prima dată piesa asta că da. poate e important. <laughs> Bun, 7 și 49 de minute. Hai să revenim puțin la întrebarea dimineții. care vă doriți răspunsuri de la oameni? Pe care ai primit o când și de la cine? Brexitul, răspunde o, cineva o, și zice nu, că... nașpa. nu păi, e nașpa. așa e Brexitul. Așa a zis lumea. Da, da și piesa lui Luca. Uite, insistă lumea. Uh, eu, încă eu, nu o, eu încă aștept o veste bună spunea Aurel din Jariștea Te alinți încă o așteaptă. Nu vrei să răspunzi Ultima veste bună Bună rău Am primit-o acum șapte ani De la fosta concubină Mai bulversat S-a terminat totul Spune Vasile din vișoara. După 17 ani de parteneriat Asta e veste bună? Da, ci ca asta ar fi bună Amanta mi-a spus că e însărcinată Și am trebuit și eu, cu cine? Oh, nu mai vești bune nelorocit. din asta. Da, da, Și vestea bună e că Luca în sfârșit A primit melodia pe care și dorea de ceva vreme Carmen, ultima veste bună a venit acum câteva zile Când am aflat că titlul de angajatul lunii Pe care l-am câștigat vine și cu un bonus la salariu Numai la bani vă gândiți, materialistelor Sândel luna trecută când am obținut un contract de muncă nedeterminat și luna asta când a fost schimbat primarul după 20 de ani în care nu a făcut nimic. Apropo, avem și primul primar prins pentru șpagă. Dacă vreți să știți, o să dăm știrea ceva mai încolo. Primul primar s uh, a ales acum după, acum după uh, votul ăsta din 5 iunie. Alexandra se bucură, vestea bună a venit azi dimineață când a realizat că e joi și mai e atât de puțin până la weekend. Forța va zice, sper să primez curând. Vestea bună să se mute sorme. <laughs> Florin Vestea bună de la prietene și-a găsit un job nou Aura zice Europa FM Bună dimineața am anunțat copiii că ajung la ei în București în vizită Bucurie mare, a ah, că ea ajunge la așa bun, nu știu ce uh, Ana Maria Vlad, diminețile la muncă sunt mai bune când încep cu de la Queen mai ales ca cea de astăzi, mulțumesc că... Ana Maria s-a notat o persoană dragă, zice Ana Maria. O persoană dragă însărcinată. era a fost la medic pentru ecografie. Bebelușul e bine. Bravo, bravo. Mulțumim, Luca, zice Carmen. E deja listat de șazam, piesa cumva aia. Bravo, mai Luca, zice Cristian. Vrei să mai continuiți sau ajunge? Nu, no, uite, eu propun să ascultăm o altă piesă pe care sigur o să o ascultăm la uh, Life of Plage. În yeah. ultima seară, pe 31 iulie, Le The Robin and the Backstabers. Ah. Stat după stat vreau să ascultăm În deșteptarea Foarte mișto Asta e o piesă foarte bună Și nu numai asta uh, Știi? Mm. Haideți Haideți la live pe plajă E și ultima seară acolo, foarte bună. Trece sat după sat, trece la înghețat, trece monți, trece daluri și mirea -i prin i plimpa. Trece bună tensor, trece timpul și mor. trece casa pe din casa plină de flori. Trece lună pe cer, peste drumul de fieri, printre bolcane, printre hărți, școala goară de cartier. ce strânge din dinți, trece dar tu nu simți, ce un cântec cântat de o armată de sfinți. Să aud niciun cântec trist Nu mai vreau să aud niciun cântec de plece acum, te-nțeleg, e de ajuns Nu-mi insist, e de ajuns Că-mi iar de radio-ul la La truncăi de vecin, la trășitul Atra viața noi, noi facem dragoste în mașin. bate un ceas în altar, latru timp, un zatar viața eu foaia, am spus-o dintr-un ABC, dar intră vulpea de ei, noapte noaptea -n lumii, n am salutat în obraz într-o olivadă de măslin, Trece anul, după an trec lumin pe tavan, am zâmbit pe târziu, am tras târziu de volan. S-a dopăsat la Europa FM cu Robin and the Backstabbers, cu lezele fan bizar, Byron, Grimus. Zdob și zdub și vița de vie ne întâlnim la live pe plajă în ultima seară, duminică 31 iulie. Știri acum, Știri acum, știrile Europa FM.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 Hei, hai să-ți dau un pont. Nu doar bărbaților le place grătarul, așa că surprinde-ți invitatele cu o frigăruie suculentă de pui servită cu cartofi copți, apoi răcorește-te cu o bere rece și bucură-te de complimente. Pentru pasionat și pasionate de grătare, la Lidl ai frigărui de pui condimentate 300 de grame la 5,49 lei și bere blondă Argus 0,5 litri la 1,09 lei. Surprinde și tu pe cineva drag. Înscrie-l pe surprize.lidl.ro Lidl, merit să fii surprins.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 Dacă toți cap de vecini, transformă picnicul în party. Între 30 iunie și 3 iulie, la Media Galaxy ai prețuri joase la sute de produse pentru picnicuri aventuroase. Așa că vin în magazine sau intră pe mediagalaxy.ro și alege produsul dorit. Media Galaxy. Acum ai de unde alege.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 Cupără acum de pe Emag la că Hainer, capacitate 205 litri clasă A plus și 5 ani garanție, la prețul promoțional de doar 749 lei. Emag, online, vor mereu simplu. Mitsubishi Electric prin midClima.ro vă rubrica 5 secunde de liniște.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 Manuela Nicolescu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu! Bună dimineața, George! Bun găsit tuturor! Vremea va deveni călduroasă astăzi în cea mai mare parte a țării. După amiaza și seara, pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată la munte, în Oltenia și în Muntenia. Temperaturile maxime vor fi între 27 și 33 de grade. În București acum 21 de grade, maxima va fi de 32. Dacă nu v-ați achitat încă taxele și impozitele locale, astăzi este ultima zi până la care le puteți plăti cu o reducere de 10%. Când a prelungit termenul, executivul a vrut ca oamenii să aibă mai mult timp la dispoziție și să nu se mai înghesuie la ghișee, așa cum se întâmpla până la 31 martie, dată până la care anterior se plăteau cu reducere taxele și impozitele. Pe de altă parte, românii cu venituri reduse, vârstnicii și cei cu probleme de sănătate vor plăti facturile la gaze doar pe baza consumului efectiv, a decis autoritatea de reglementare în domeniul energiei. Până acum, facturile se plăteau pe baza unor estimări. Are detalii Ciprian Ioana. Potrivit ANRE, în cazul românilor cu venituri reduse, facturarea lunară a consumului de gaze naturale va fi realizată doar pe baza consumului efectiv. Acesta va fi determinat fie prin citirea de către proprietar, fie prin citirea de către furnizor. În cazul autocitirii, indexul se trimite în cel mult 5 zile calendaristice. De precizat că aceste beneficii vor fi în vigoare doar în perioada în care statul acordă ajutoare financiare pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale. Autoritatea pentru reglementare în domeniul energiei susține că în cazul de neplată a facturilor, furnizorul are dreptul să întrerupă alimentarea cu gaze naturale doar după ce clientului îi este trimis un preaviz. Bilanțul atentatului terorist de pe aeroportul Atatürk din Istanbul a crescut la 42 de morți după ce unul dintre răniți a murit în spital. Alte 239 de persoane sunt rănite, dintre care 41 sunt la terapie intensivă. Printre cei care și-au pierdut viața se numără 13 cetățeni străini din Arabia Saudită, Irak, Iordania, China, Tunisia, Iran, Uzbekistan și Ucraina. Între timp, agențiile de turism de la noi îi sfătuiesc pe românii care vor să călătorească în Istanbul în perioada următoare să evite această destinație sau să amâne jurul. ne spune mai multe Luca Hatman. Cea mai mare agenție de turism online din România prezentă și pe piața turcă le recomandă turiștilor să evite călătoriile la Istanbul. Cei care se află acum în metropola turcă vor fi ajutați să se întoarcă acasă în siguranță dacă solicită acest lucru, a declarat directorul operațional al agenției Paul Petrișor. Până acum da. ați avut solicitări de revenire acasă? Am, am avut, dar să știți că nu atât de multe pe cât ne așteptam. De altfel, aici este o stare relativ calmă, probabil datorată și guvernului turc, care nu lasă foarte multe informații sub se către prese. Pe de altă parte, tur operatorii români afirmă că atentatele din ultimul an din Istanbul au afectat vacanțele de tip city break în această destinație. Mai mult, speriații de perspectiva de a rămâne fără turiști, hotelierii din Antalia și Bodrum au redus tarifele pentru vara aceasta, spune președintele Anat, Alin Burcea. Fiecare atentat de la Istanbul mai duce la o scădere de tarife în Antalya. Traficul s-a stabilizat. Sunt foarte multe hoteluri care dau early booking de 50%. În în altă ordine de idei, Turkish Airlines, principalul operator de zboruri din Turcia, le permite pasagerilor care au călătorii confirmate în perioada 29 iunie-5 iulie reprogramări, rerutări, precum și rambursări ale biletelor din intervalul menționat. Cel mai mare diamant brut din lume nu a fost cumpărat de nimeni la licitația de aseară de la Londra. Nu s-a ajuns la prețul de rezervă de 70 de milioane de dolari. Cea mai ridicată propunere a fost de 61 de milioane de dolari. Diamantul are 1109 carate și mărimea unei minci de tenis. Este cel mai mare diamant descoperit în ultimii peste 100 de ani și primul de aceste dimensiuni propus vreodată spre vânzare la licitații. Manuela Nicolescu, mulțumim! Sport! Luca Pastia! Bună dimineața! Polonia și Portugalia se vor confrunta di în primul sfert de final al Euro 2016. Selecționerii celor două reprezentative, Adam Navalca și Fernando Santos, se așteaptă la un meci foarte echilibrat și consideră că echipele lor se aseamănă ca stil de joc, se apără bine și atacă fulgerător. Starul Poloniei, Robert Lewandowski, nu a marcat în cele patru meciuri jucate până acum, dar Navalca spune că are un rol determinant în echipă și este într-o formă foarte bună. De cealaltă parte, Santos este sigur că liderul Portugaliei, Cristiano Ronaldo va gestiona fără probleme presiunea la care este supus. Meciul de la Marsilia va începe la ora 22. Noul sezon a Ligii 1-i va debuta peste 3 săptămâni la 22 iulie a stabilit Comitetul de Urgență al FRF. Startul campionatului va fi precedat de Supercupa României care se va juca la Cluj între CFR și Astra Giurgiu la 16 iulie, iar o zi mai târziu pe 17 iulie a fost programată finala Cupei Ligii dintre Steaua și Concordia Chiajna, amânată din cauza participării naționalei Euro. Sezonul regulat al noii ediții de campionat va lua pauză la 17 decembrie și se va încheia în martie anul viitor. Playoff-ul va dura două luni până pe 13 mai. Acum e altceva, vezi? De când ai piesă la radio, citești altfel și le e... ba, ba, bam. Ba, 8 ba, bam. și 6 minute, Luca, mulțumim. Înțeleg că se filmează o continuare de la Nașu, în Prahova? Da. La Prahova, da. La continuare da. de PSD, așa. La PSD, Prahova, da. Hai că vedeți acum la Republica Fantastică România.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 So much of you, I gave you your dreams Cause you meant the world, so did I deserve To be lifted, burned You think I don't know, you're out of control And that I'm finding all of this from my voice Girl, you still cold, you say it too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 10 minute, lui Vlad îi plac filmele SF, în mod special, dar ce o să facă în minutele următoare nu e, e se e, e realitate pur Ură. și simplu. Da, vreau, vreau doar să vă reamintesc să nu uitați de concursul nostru și de vacanța la Mare Cum Pe care o dăm în fiecare zi Dacă știți parola, așteptați semnalul de concurs Și sunați-ne la 0372069599 În rest, Luc are ceva probleme În a realiza întrebările pentru astăzi La Dudu sau nimic, 3200 de euro Căuta o întrebare mai devreme Încă o caut, așa că e timpul pentru Republica Fantastică România Cine n-a văzut filmul Nașul? Cine n-a văzut filmul Nașul? În 1972, mamă, ce super film inspirat de o poveste adevărată, povestea mafiei. Scena aia formidabilă când îi sărută mâna nașului, Marlon Brando în semn de supunere. Și acum în 2016 avem povestea adevărată. Tradiția se respectă D și mergem un mai mod departe. Paradoxal, nașul care s-a inspirat după povestea adevărată pare să fi fost, cum să spun... Adică povestea poate să fi fost a PSD. Pentru că pe rețele a apărut ieri o imagine, o filmare, de fapt, ziarul incomod din Prahoa, a făcut o filmare la mica festivitate în care a fost votat și după aceea a felicitat nou președinte al Consiliului Județean Prahova. Un domn de la PSD pe care îl cheamă Bogdan Toader. Cred că e foarte tânăr. Are 32 de ani și da. A fost ales președinte al Consiliului Județean Prahova 22 de voturi pentru din totalul de 37. Prileș cu care a fost aplaudat și în acest moment, deci imaginați-vă sala de ședințe în care sunt acolo niște oameni și Vreau se aplaudă și 37 Da. De... Și tipul de lângă el eu se ridică în picioare, nu știu ce să aplaudă. Unii stau jos, unii aplaudă. Bă, știi tipul care este lângă el, care este un domn în vârstă, cu părul alb așa, un consilier PSD, altfel consilier județean, Alexandru Bănică, decanul de vârstă al consilierilor. Și fost subprefect al județului. A fost subprefect al județului în 2001-2004. Bă, se apleacă și sărută mâna ăstuia. Înțelegeți? Într-un gest ăsta... Pac, se apleacă, la pucă de mână, de mâna lui stângă, cred, cu amândouă mâinile și îi pupă mâna. Îi pupă mâna! Îi pupă mâna, nene! Pupă mâna! Și ăla, sigur, își trage mâna, lumea aplaudă în continuare. Da, ușor jenat noul. Deci. președinte. E ceva de neimaginat. Deci, consilierul PSD îi pupă mâna șefului de la PSD. Este mafia, mafia, mafia, mafia, asta e mafia, mafia. Tot în sală, aplaudând frenetic, este și fostul președinte al Consiliului Județean, Mircea Cosma. A fost președinte 12 ani. Și sigur, n-a mai putut să fie, are niște probleme cu șpaga, cu DNA-ul, cu procese, cu Curtea Supremă, cu astea, s-ar putea să... Nu știu, s-ar putea să ajungă și... ar putea. S-ar putea, nu știm. Domnul ăsta care pupă mâna noului șef a candidat în septembrie anul trecut la șefia filialei PSD Prahova din partea organizației pensionarilor și a fost subprefect al județului între 2001 și 2005, înțelegeți? Adică gestul în sine este absolut incredibil și vă întreb pe noastră care ascultați acum, doamne, serios a avut cineva vreodată impulsul impulsul, nu zic să faci gestul să pupi mâna șefului deci unde lucrezi lucrez și vine un șef nou și e prezentat șeful. ba a avut cineva normal la cap într-o în societate normală impulsul se ducă să ducă să-i pupe mâna șefului? Ia zi, Luca. bune! Oamenii ăștia, de unde vin, mă? De unde vin ei? Adică... Ăștia... Bun. C și avem și două reacții luate de mediafax. Nu mai rădă, mă, că așa este pe, pe cuvântul, mă, donar. Eu nu înțeleg cum să-i pup mâna contactat telefonic, ai că avem două reacții ale acestui domn, una luată de agenția News.ro, și alta luată de Mediafax. Și la fiecare dă câte o altă explicație. Pentru News.ro zice... Cel care pupă mână. Da. A Domnul fost un, pupă mâna. Da. Îl întreabă News.ro, care e problema cu filmarea, că ați pupat mâna, că nu știu ce, că zice a fost trucaj. <laughs> Băi, Pixel pixelul albastru, da, nu? Deci poți să ne luați de proști așa. Pixel albastru peste tot. Nu se poate, nu. N-am pupat mâna. A fost așa, un gest. N-a ajuns mâna lui la gura mea. Zice. Adică poate m-am plecat, m-am dus așa cu buzele spre mână, dar n-a fost contact. A rămas cu fanta de lumină. Da. Asta era. Pixelul Pixel albastru. Deci asta este așa, ne ia de proști odată pentru news.ro, zice a fost trucași. După aia sună mediafax, și de seama, cred că nu mai poate să spune asta cu trucajul, că este chiar o imbecilitate cine trebuie să trucheze, așa mă rog, în fine. Și zice, n-am avut în intenție așa ceva, Ele mai înalt, am vrut să-l iau în brat. Vreau <laughs> să punem filmarea pe Facebook, să vedeți, că e filmarea făcută de cei de la Ziarul Incomod, din Brahova, și fotografia, care evident s-a viralizat, dar când zici că el e mai înalt, te gândești mamă, ăla are 2 metri jumate și Eu ăsta are un metru 20. Nu, mie mi se pare din potrivă. Că da. nu, cred că ăsta, bătrânul care pupă mâna, deci pesedistul mic care pupă mâna la pesedistul șef, mi se pare că e chiar un puțin mai înăltuț așa. Dar o să vedeți, imaginele pune Ioana, o să pună filmul. Dar... I'm gonna make a camera așa, așa, așa, așa da, da Băi, da, mafia, nașul Adică ei au făcut un film așa Inspirat, o dramatizare Băi, mafia este aici, între noi Se pupă mâna la șef La șeful politic se pupă mâna Și asta, încă o dată, asta s-a întâmplat în public Adică era presa acolo, de față Se poza, se era multă lume Vă dați seama ce se întâmplă în spatele ușilor închise? Cam cum sunt întâlnirile astea în, în spatele ușilor închise și noi nu le vedem și nu știm de ele, că nu se filmează? Cred că sunt adevărate manuale ca să intri în organizațiile astea politice, mă gândesc, da. nu știu. E doar tot ce văd. 8 și 17 a fost Republica Fantastica România, vița de vie și la live pe plajă. Pregătiți-vă de concurs, avem o vacanță și în această dimineață, în câteva minute, semnalul de concurs. 3D I'm done, la în Vama, la 5 vița de vie la Europa FM, dar noi mergem la munte la Poiana Brașov, turul României peste câteva minute. Și tot în câteva minute o să vorbim despre suporteri irlandezi care au făcut spectacol la Euro.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 Tiberiu Dolnicianu, bronz mondial, acum în atac și fandează și. Cosmin Baraban n-a ratat niciun meci de schimb în viața lui, ține poporului sportivului nostru și dintr-o dată smucește perna! Incredibil! Nu credeam că atâția fulgi în cap într-o singură pernă. Sunt momente în care suntem cu toții parte din echipă. Vino la Tedeman și echipează-te cu biblioteca Tallinn la doar 499 lei. În plus, plătește prin cardul de cumpărături Raiffeisen Bank până pe 13 iulie și ai 12 rate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 la EMAG este săptămâna electrocasticelor. Prinde reducerile băgate în priză de până la 20% la electrocasticele Hainer. Cumpără acum de pe EMAG la dă frigorifică Hainer, capacitate 205 litri clasă A+, și 5 ani garanție, la prețul promoțional de doar 749 lei. EMAG. Online, vă simplu.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 Fiecare casă are centrul ei de comandă Unde pui la cale ziua sau doar îi pui pe toți la masă Oricum ar fi acest loc îți activează Pofta de viață și la rândul lui trebuie să Conteze pe cineva care să-l aprovisioneze cu tot ce-i trebuie Iar la mega-ul tău ai mereu oferte neașteptate Pepsi, Pepsi Twist și Pepsi Light 1,25 litri la doar 2,69 Și Straight Deodorant Spray Live True 150 de mililitri La doar 10,99 lei Mega Image, inspirație pentru inima casei tale Construiește o casă Un bloc sau le renovezi Profesioniștii în construcții îți recomandă ciment Antul și liantul Cemrom de la Soceram, un ciment unic pentru betoane, fundații, el și mortare speciale. Cemrom pentru construcții care durează și rezistă, de la Soceram. Câștigă zilnic plinul de care ai nevoie, plinul de cont și plinul de benzină. De la ora 10 în Europa Express află plinul lui Dinu. Iar de la ora 16 intră pe drum cu prioritate și prinde claxonul care-ți umple rezervorul. Vara asta bucură te din plin la Europa FM.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 KC 30 de minute. Nu uitați că vorbim de Euro 2016 și de suporterii support, irlandezi absolut uh, fabuloși pe străzile Parisului și nu numai. Uh -huh. Hai să mergem unde? Brașov, turul României la Europa FM. Brașov din nou despre parcarea aia supraetajată din Brașov pentru turiști din Poiană. Zero, cele patru cele peste 400 de locuri de parcare care au fost promise turiștilor în Poiana Brașov nu sunt nici acum accesibile, deși lucrările sunt aproape gata. Parcarea stă nefolosită pentru că firmele constructoare au abandonat pur și simplu proiectul. Primaria va organiza acum o nouă licitație, iar termenul de finalizare a fost mutat spre sfârșitul anului viitor. Cristina Nica ne spune ce se întâmplă acolo. Bună dimineața! Bună! Până dimineața, problema locurilor de parcare din Poiana Brașov este cunoscută de absolut toată lumea. Dacă turiștii ajung aici în zilele de weekend, vor avea mari probleme în a-și lăsa mașina în apropiere de locul în care vor să-și petreacă timpul. Mai mult decât atât, locurile de parcare care există acum în Poiana Brașov și care sunt foarte puține, sunt administrate de o anumită firmă. Și turiștii sau brașovenii au o mare neplăcere de a constata că atunci când ajung cu mașina în Poiana și reușesc să o parcheze undeva pe un loc care nu este marcat, din uh, taxatorii acelei firme să le ceară bani și pentru acel loc de parcare care nu este administrat de fapt și nu este marcat. Deci iată că uh, nivelul de așteptare pentru această parcare supraetajată a crescut odată cu apariția acestor neajunsuri și, din păcate, nu avem vești bune. Turiștii vor trebui să mai aștepte. Primăria organizează acum o nouă licitație abia după ce au obținut din partea Agenției de Dezvoltare Regională centru o prelungire a termenului pentru finalizarea acestor lucrări până în 2017. În acest moment este verificată... Pentru, uh, documentația necesară pentru realizarea licitației. Odată publicat anunțul vor mai exista 12 zile pentru depunerea ofertelor, urmând ca una dintre acestea să fie declarată Câștigătoare, bineînțeles că și aici este o întreagă procedură, după aceea trebuie verificat faptul uh, uh, dacă acea firmă care a câștigat licitația îndeplinește toate condițiile necesare și abia apoi se va trece la, efectuarea, la realizarea efectivă a lucrărilor. Uh -huh. Vorbim de aproximativ 8,7 milioane de lei fără TVA, lucrări rămase, acest 15% despre care se vorbește, care ar mai fi de efectuat la parcarea supraetajată, în principal este vorba despre amenajări exterioare. Ce este foarte frustrant este că parcarea e gata uh -huh. E gata, dar nu poate fi folosită Mai sunt amenajări exterioare de făcut Sigur, nu poate fi folosită are... și mai trebuie dați vreo milioane, 9 milioane, 10 milioane de lei Da, da, și ăștia vor veni, sunt bani care vor veni de la primărie Pentru că nu mai vorbim de fonduri europene Odată ce s-a trecut peste un anumit termen Care uh -huh. fusese inițial stabilit Lucrările au început aici în 2013 Mulțumim foarte mult, Cristina să dai seama, zav, băie, dacă ne-am dacă ne fi ocupat noi de construcția marilor piramide egiptene le am fi construit chiar și acum și am fi știut toate secretele. Da, era o de Niciun mister Decât cum se face că nu s-au terminat după de ani. dacă n-am fi făcut și noi o firmă, știi, și să ne lucrurile. lucrările, și după aia să participăm la licitații și de genul asta. Da. Da, da, să ne pupăm mâna unul altuia, știi. Aolek. <laughs> <Leacă. laughs> Cu Vlad și George Zafiu la Europa FM. You love me de la Backstreet Boys la Europa FM. Trupa asta care pare să revină curând, curând. Aoleu, nu mai, ușor, ușor, mă ușor. Cu să mai vorbi. Da, Vreau să spun doar că în pauza asta, cât toată lumea asculta Backstreet Boys, noi am vorbit de Gadget News, Aha. doar de Gadget News <laughs> am vorbit. Așa că rămâneți prin preajmă dacă vreți să aflați despre ce este vorba. Da, până atunci să ne distrăm un pic, o să difuzăm câteva sunete, câteva înregistrări cu suporterii irlandezi de la Euro 2016 care vor primi o medalie. Medalia orașului Paris. Ce frumos. Nu știu ce e asta, dar că ceva așa, au cucerit simbolic. toate. Da. Suporterii irlandezii au cucerit toate inimile. Au fost super, super simpatici. Eu vreau să mă reîncarnez într-un irlandez. După ce... Așa... Zici? Da, da domnule. Super mișto. super drăguți. fiind în afara spațiului european dacă vreți să faci asta. Nu, Irlanda rămâne. Da? Irlanda este. A, Irlanda este așa. Da. da. mă scuze. Păi, foarte drăguți. Au cântat, au Sunt Pozitivi sunt și au avut tot de momente, de -astea interesante. -au, i au cantat un cântec cel de leagă deci imaginați-vă suporteri Gândiți-vă la noștri. Deci suporteri irlandezi care merg cu, cred că e un autobuz. Da. Și merg cu berea în mână Asta. Da. Și în autobuz este, sunt călători acolo. Nu știu unde era un Bordeaux. Am senzația și un cuplu francez care au, are un copil mic, un bebeluș care se uită la ei și ăștia, suporterii, îi cântă un cântec de leagăn. Oh, I wonder what you are. Walk above the sky, so high. No, bă, sunt drăguți, sunt drăguți. Normal că e drăguți. Twinkle, twinkle, twinkle, twinkle, twinkle, twinkle, twinkle, twinkle, twinkle oh, se uită așa cu ochii la Da, la noi E, e fost cam bancul ăla și stai lângă stadion De unde știi? De unde, știi, de unde, știi, de unde știi. <laughs> Altul, mai avem Imaginați-vă, strada e plină De suporteri terilandesc, cred că sunt câteva sute Și văd o franțuzoică drăguță Foc blondă, singură Și ce crezi că fac? Îi cântă, mai, îi cântă, îi fac o serenadă, ma acolo în mijlocul străzii și asta este nebunită, blondă, toată așa, scoate telefonul Bunită. și filmează, știi? Și ăștia sunt atât de drăguți cu ea... O altă secvență, da A avut de unde alege da, O altă secvență, tot așa, câteva sute de irlandezi pe stradă Și în fața lor o patrulă de poliție Compusă dintr-un polițist și o polițistă Polițista micuță, foarte drăguță Și ăștia încep să cânte Who's the sexy Garda? Pentru că în, în irlandeză Garda e poliția Și aia este toată cu gura până la ureche, Râjită toată așa în uniformă Că Topită. toți băieții aia drăguții cântă ei Who's the sexy Garda? Who's the sexy Garda? Da, da, da, da, da, da, da. hey, <laughs> Asta vă spune, e topită toată când vede cum îi cântă băieții. Da, și polițiști o să uită așa. Da, da, da. da. Adică mă, nu, sunt, stai, deci sunt doi polițiști în fața 200 de suporteri. Da, da, da. Nu, dacă -a fost avea vreo problemă, acolo. îi rupeau un bucăț dacă era ceva. Știi? Și în fine mai e una, apropo de interacțiunea cu ceilalți suporteri, irlandezii chiar au venit să se simtă bine, se distreze în faza grupelor, se întâlnesc cu suporterii suedezi. Și-i tachinează pe ăștia, le cântă Mergeți voi acasă la voi La nevestele voastre sexy Go home to your sexy wives Da, foarte drăguți irlandezii Hey, in a life of two Let's make one Listen I know I made some mistakes Got some travels in Sexy Wives. Mi-a rămas în minte chestia asta. 8 și 44 de minute, prieteni, ascultați Europa FM. Nu uitați de semnalul de concurs. Luați vacanța la mare în câteva minte. Gadget News la Europa FM. În sfârșit, gadget aici. pe care l- așteptam de când eram student. De când erai mic. Mini fabricuța de bere pentru... Băi, cum e asta, mă? Mini propria fabrică de bere, acasă? Se poate face bere împreună cu un prieten, mă rog, mai precis, prietenul meu făcea bere, a făcut de câteva ori bere înainte de 89 acasă, că nu se găsea bere nicăieri. Din șosete sau ce? Nu, nu, nu, nu, nu. Din uh, malț, luat, uh, hamei, luat de la plafar, malț avea niște cereale cu malț, dar alea de se mănâncă așa, și apă firește Și cred că mai pune câteva boabe de orez Pentru alcoolizare și aciditate A făcut Foarte de câteva atâta. ori Prima dată nu a fost niciun fel de acid Punea niște sticle Punea sticle de alea de plastic aduse de afară uh -huh. Și le lăsa în cadă Avea o, o uscătorie la mansardă Și le punea Bun. acolo în cadă Le lăsa Prima dată nu a ieșit niciun fel de acid, a doua oară nu puteam să deschidem sticlele decât acid ce făcuse, dar a treia oară a ieșit foarte bine. Și, Și se de face. ați devenit cei mai bun prieteni <laughs> Se face o bere, se face o bere tip ale, cum se spune, o bere, prima rețetă de bere. una bere de fapt cea mai veche băutură alcoolică. Din da, rețete ajuns... de pe vremea Babilonului. Dar între da. timp a ajuns aliment. Așa da, că o poate consuma oricine. Bun, deci mini fabricuța de bere pentru acasă, ai gulu, îi spune, iGulu, nu știu da. de la ce. iPhone, iPad, iGulu Așa, este complet automatizat gadgetul ăsta, ai prevăzut cu tot ce trebuie ca să faci berea casica, fără nicio bătăică de cap. E ușor de folosit, rapid, foarte ușor de curățat, și arată și bine. Arată. E cam cât un cuptor obișnuit cu un așa? No, deci mi-aș lua vreo trei cuptoare. Da, nici nu, nici nu sunt prea multe despus despre el. Totul e automatizat. îl în casă, îl pui în priză, selectezi pe ecran ce rețetă de bere vrei să-ți facă, pui înăuntru apa și ingredientele și aștepți într-o săptămână și trei în funcție de rețetă Vezi, ca să facă berea. Ceva în asol, toată instalația asta. Că trebuie da, să aștepți, nu? Trebuie să aștepți atât de mult. Procesul de fermentare, cum? Fermentare, berea poate fi cu fermentare inferioară sau cu fermentare superioară. Și în ciuda a ceea ce crede lumea, fermentarea superioară nu înseamnă că e, cine știe, și super calitate sau... Nu, este, se folosesc niște bacterii și enzime care fermentează în partea superioară a butoiului, Eu deci că partea așa, de la, sus. La, la magazin, în colț fac berea instant. Te duci, plătești, tu îi pleci. Că, o pleci. Bravo. Berea, plec da, mă, dar e, al, are al gust dacă o faci tu și poți să, ai, poți să încerci diferite rețete, berea tip ale de exemplu, e cu fermentare superioară. În fine. Da, deci cu gadgetul ăsta, dacă îl instalezi acasă, te poți te grăbești la nevastă fără niciun fel de problemă, <laughs> te duci cu o mare bucurie acasă. <laughs> Printre rețetele presetate, ca ai câteva rețete presetate pe ai Asta ăsta, el ale, porter, care este o bere neagră, zdravănă, boc, care e o bere neagră ceva mai ușoară, vaiță, bere albă nefiltrată, sau mă rog, poți să-ți configurezi propria rețetă, nu știu, nu cred că poți să să-ți faci pil sau lagăr, că acolo rețetele sunt mai dificile și fermentarea e mai complicată. Dispozitivul ăsta vine și cu butuiașe de 5 litri în care să pui producția, el în principiu face un rezervor de 1 litru jumate. Dar poți să-ți cumper câte butoia așe de la frâi și tot faci și umpli. Un litru jumătate între o săptămână și trei. Atâta durează fermentația. Două luni? Nu. Atâta că pui mai multe ingrediente. Nu știu nu l-am încercat. Mi-aș dori să-l încerc. Costă 550 de dolari? Aici vă a cât costă. 550. Da. Ai guloare și aplicația atașată care urmărește procesul de fermentație și îți transmite mesaje la fiecare etapă, adică îți dă bip și spune atenție, se întâmplă nu știu ce. atenție pe gata. Pe aplicație ai acces la o comunitate de berare auto amatori unde poți schimba rețete și experiențe și de unde poți comanda online ingrediente pentru diferite tipuri de bere dacă vrei să, chem, să cumperi o rețetă presetată pentru aia și îți vine la pachetele exact ce vrei. da. Și um, livrările pentru gadgetul ăsta încep în toamnă. Cum a fost cu finanțarea proiectului? De șapte ori mai mult decât au cerut. Super wow. succes! Înseamnă berea, domnule. Era normal. <laughs> Vă mai uceți aminte de domnul ăsta? Da, da. E totul în viteză Delircă cerul de înalt Suntem în antiteză Subiecții unui simplu joc murtear Ochii mei rușinați Atât de grațioasă printre multim de oameni ctiți pentru. Și pare un dans ascuns, Suful dansează doi necunoscuți. Wow, rog, ochii mei rușinați Nu uitați să arde like, să lăsați un comentariu și să de piesa asta mă ucide ea, Mihail, la Europa FM 8 și 52 de minute. Vă spunem din nou bună dimineața și a trebui să fie bună pentru unul din asoldatorii Europa FM care știe parola pe care au o dat-o colegii noștri ieri toată ziua. Dacă o știți, după noi, câștigați o vacanță la mare pentru că ocupăm mare anul asta. Uh, inclusiv uh, cu un super spectacol pe care îl puteți viziona venind pe 29, 30 și 31 iulie. Europa FM live pe plajă, dar asta peste vreo lună. Așa, acum avem știri și imediat după 3200 de euro la dublu sau nimic. Vara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 De valurile de reduceri de până la 40% la articolele textile din Carrefour începând cu 30 iunie. Numai între 30 iunie și 2 iulie ai până la 40% reducere la cămăși, puste și rochii. Urmărește perioadele de reducere și pentru celelalte categorii. Carrefour, pentru o viață mai bună. Mașina ta te ajută să vezi unde parchezi, sau știe să evite obstacole, sau se conectează automat la telefonul tău?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 Prinde de reducerile băgate în priză de până la 30% la aparatele frigorifice Arctic. Cumpără acum de pe eMAG, combină frigorifică Arctic No Frost 321 litri clasă A+ și 5 ani garanție la doar 1349 lei. Arctic, tehnologia de acasă. eMAG. Apufuișe, Calimera, România, expedionas ieftină. e expediează cu urgent cargo în perioada între 1 iunie 31 august, achită cash și beneficiezi de discount de până la 25%. Câștigă lunar 100 de preț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 50 de lei la orice laptop HP cumpărat de la Altex. Cumpără laptopul HP cu procesor Intel, 4 GB memorie RAM la numai 849,9 lei, preț la schimb cu un laptop vechi. În plus, primești și 46 puncte bonus în HP Bonus Club. Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România.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 Manuela Nicolescu, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Manu. Bine te-am regăsit, George. Bună dimineața tuturor. Hidrologii au emis un nou cod roșu de inundații pe râul bârz în județul Timiș. Intră în vigoare la această oră și e valabil până mâine la ora 12. Un cod galben este valabil pe râurile Bega, Veche și Timiș tot până mâine la ora 12. Meteorologii anunță o zi călduroasă în cea mai mare parte a țării. După amiază și seara pe arii restrânse vor fi ploi de scurtă durată la munte, dar și în dealurile Olteniei și ale Munteniei. Temperaturile maxime vor fi între 27 și 33 de grade. În București, o maximă de 32 de grade Celsius. Sunt percheziții la această oră la CET Govora, societatea aflată în insolvență, dar și în Gorj, Mehedinți și în București. Vizate sunt mai multe persoane acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală. Transmite Nicoleta Taine. Bun găsit. Peste 20 de perchiziții au loc la această oră la societatea de termoficare din Vâlța Cet Govora, dar și la mai multe societăți din județele Gorj, Mehedinți și Municipiul București. Procurorii tribunalului Vâlța ajutat de mască ridică documente de la sediul societății din râmnicu cu Vâlcea. Personalul angajat nu are voie să iasă din birouri deocamdată. Accesul în societate al străinilor este restricționat. Acțiunea este coordonată de serviciul de investigare a criminalității economice Vâlcea. Acuzațiile sunt de evaziune fiscală și spălare de bani. În cauză se vorbește de un prejudiciu de 8 milioane de lei. Societatea Cet Govora a fost implicată de-a lungul anilor în mai multe scandaluri. Unul este cel legat de dosarul DNA, în urma căruia senatorul Dan Șova a fost arestat preventiv și apoi trimis în judecată sub acuzația de trafic de influență în legătură cu contracte de asistență juridică la Cet Govora. Din luna mai a acestui an, societatea de termoficare este în insolvență din cauza unei datorii de 200 de milioane de lei către complexul energetic Oltenia pentru cărbunele livrat până în 2014. Cezgovora are circa 2000 de angajați, acționar unic din Consiliul Județean Vâlcea, de la Râmnicu Vâlcea Nicoleta N. Europa FM. 47 de arme și 7 arbalete au fost găsite ascunse într-un hotel de lux din București. Arsenalul include 5, puș 5 puști cu aer comprimat, 27 de pistole cu gaz și 15 cu aer comprimat. Doi italieni au fost audiați aseară de polițiști. Armele au fost descoperite într-un magazin în care se vindeau obiecte vestimentare și de marochinărie. E vorba de un spațiu al hotelului închiriat de unul dintre italieni. În altă ordine de idei, furtuna de ieri după amiază din capitală a, crea a creat probleme mari la Gara de Nord și pe Calea Giulești. Metroul nu a circulat între stațiile Piața Victoriei și Gara de Nord din cauza infiltrațiilor. Zeci de străzi, subsoluri și pasaje din sectoarele 1, 5 și 6 au fost inundate. În unele zone s-au produs avarii în rețeaua electrică, inclusiv la Gara de Nord. S-au acumulat 40 de litri pe metru pătrat în doar 45 de minute. Directorul general adjunct la Panova, Epsica Chiru am avut de a face cu un fenomen biometric excepțional, în special pe partea de nord a orașului, care are o repetabilitate de 1 la 20 de ani. Aceasta este cauza principală. Luând în calcul aceste schimbări climatice, care înseamnă ploi de intensitate extrem de ridicată pe perioade relativ scurte de timp, vom veni către municipalitate cu o propunere ca în anumite zone ale orașului să realizăm bazine de retenție de mari dimensiuni, care să crească capacitatea de preluare a apelor de ploaie, apă de care ulterior să fie descărcată în, la timp neploios în sistemul de canalizare. Subiectul de la proba de ieri la matematică din cadrul evaluării naționale a fost complet și clar enunțat, Nu are ambiguități și permite un singur răspuns corect, precizează Ministerul Educației. Exercițiul 6 de la subiectul 1 se referea la o diagramă și a stârnit controverse. Mii de elevi, părinți și chiar profesori au reclamat că cerința nu a fost corect formulată și a indus în eroare pe candidați. Ei au cerut ca toate rezolvările la punctul respectiv să fie notate la fel. O petiție în acest sens a strâns peste 20.000 de semnături. Centrul Național de Evaluare și Prognoza anunță însă că nu va lua în considerare petiția și că exercițiul a fost formulat suficient de clar. Manu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Novak Djokovic a stabilit un nou record în tenis. A obținut a 30-a victorie consecutivă în turnee de Grand Slam. El l-a învins în 3 seturi pe Adrian Manarino într al doilea de la Wimbledon și a depășit performanța lui Rod Laver, care a avut în 1970 o serie de 29 de victorii la rând în competițiile de top. Amintim, Djokovic este campion în la toate cele 4 turnee de Grand Slam. Adversarul său din ultimele două finale de la All England Club, Roger Federer, l-a învins aseară cu 6-0, 6-3, 6 pe Marcus Willis, numărul 772 ATP. În vârstă de 25 de ani antrenor pentru amatorii. Britanicul Willis a trecut în calificări de trei jucători mult mai bine cotați, iar în runda inaugurală l-a învins pe Litoareanul Berakis pentru care victorie pentru care a primit 50.000 de lire. El intenționa să abandoneze cariera profesionistă acum câteva săptămâni, fiindcă nu vedea nicio speranță după ce anul acesta mai jucase doar trei meciuri la un turneu Futures din Tunisia. Marcus Willis a fost convins că să continue de prietena sa, iar Roger Federer a fost impresionat de povestea lui. În turneul feminin de la Wimbledon, Sorana Cârste a fost învinsă în primul tur de a 11-a favorită, Petra Cvitova, scor 6-0-6-4, Simona Halep, Monica Niculescu, Marius Copil și Horia Tăcău nu au mai putut juca ieri din cauza ploii, iar meciurile lor au fost reprogramate pentru astăzi. Luca, mulțumim, continuăm cu dublu sau nimic, dacă nu reușim să dăm banii nici astăzi, mâine vom avea 4.000 de euro, dar poate, poate, cine știe? premiul șt de de azi... Reușim. 3200 de euro la dublu sau nimic. Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Pe aceeași frecvență cu tine Deschid o nouă oră, 9 și 10 minute, bună dimineața, din deșteptarea. Da. De În cât suntem noi azi, domnul Zafiu? 30 iunie. 30 iunie. 2016. Când au fost alegerile locale? 5 Pe iunie. 5. Deci n-a trecut nici măcar o lună de la alegerile locale, da? Uh -huh. Știre, dată de colegul Ioșca Buble. Știri pe surse. Un primar PSD a fost reținut pentru dare de mită. A fost reținut deci la doar 3 săptămâni de când a câștigat alegerile locale. Bă, nici n-a trecut o lună. Uh -huh. Nici n-a trecut o lună și acest domn, nou primar, că a, a câștigat, l-a bătut deci, pe la vechiul Nu fusese în activitatea asta, voi să te întreb, dacă era vechiul primar L-a bătut pe la vechiul, pe care, deci ăsta e domnul Dan Stroie Așa. Primar la, în localitatea Bradu din județul Argeș L-a bătut pe vechiul primar pe care îl cheamă Florin Frățică Frățâcă, luat... dă-mi -o, o Da, Domnul Frățâcă are grave probleme penale A fost și el arestat în trecut ah, okay. Și probabil că domnul ăsta, Dan Stroie N-a urmărit campania electorală din localitatea Bradu Argeș Bradu. Da. Dar pare la mintea Cocoșului că domnul ăsta, Dan Stroie A avut o campanie bazată pe lupta anticorupție Aha. Din moment ce ăli l-a arestat <laughs> Și cu probleme cu șpăgi zis, Unde poți eu? să l-atași? Băi, vin eu cinstit nu știu Sărac, dar cinstit Bun. Și pe 5 iunie au loc alegerile Nici o lună mai târziu Îl saltă procurorii, de ce? În urma unui flagrant L-au saltat pe flagrant, băi, dai seama nu? Pe cine știi ce acuzați de acum un acum an Acum trebuie să ai și tu puțină înțelegere N-aveai experiență <laughs> Păi se vede <laughs> Da, A fost reținut miercuri de procurorii DNA în urma unui flagrant Făcut pe baza unui denunț Dan Stroy a vrut să cumpere cu suma de 8.000 de euro în un pentru a obține majoritatea în consiliul local. Deci el, apele cum ar veni. Da, să-și cumpere consiliul este parlamentul cum ar veni. Da? Uh -huh. deci el vrea să cumpere majoritatea în parlament. Cum se face și la București? Cum cumpără ăstea majoritățile în parlament? Nu le cumpără. Majoritatea se fac. Do. Îți dai seama, mă și dacă el voia să facă o majoritate. Deci zdai dacă în localitatea Bradu din județul Argeș de care acum, ca să fiu cinstit, avut prima dată un vot. Votul unui consilier ca să faci o majoritate face 8.000 de euro. zei seama, în Parlamentul României cât costă ca să faci o majoritate? E gratis. Deci, domnul ăsta, când i-a dat 8.000 de euro, pa procurorii... Bună ziua! Ce, faci dar ce avem noi aceea? Tot e, tot e, e o chestiune. Am crezut că a luat bani, dar el a dat. Da, a dat. Deci, nu e un tip Dar adică e. Eu asta nu înțeleg. Aha. El s-a luptat cu corupția cu fostul primar pentru că l-a luat. Aha. El a venit și a schimbat treaba. Da, a venit să dea. Exact. Nici așa nu i bine. Ce să, nici așa. Suntem niște cărcotași. Deci, domnul acesta, și când am spus că este nou primar, am fost inexact, să știți, am fost lipsit de precizie și îmi fac mea culpa. Mm. Pentru că, de fapt, domnul respectiv era numai ales în funcția de primar, dar nu fusese încă validat. Miercuri urma să fie validat. Ah, taman când a dat șpaga să rezolve treaba a Alegeri noi în Bradu, Băi deci nici măcar Nenorocitul Adică pe 5 iunie s-a ales primar Și n-a putut să rab de mână Nici măcar o lună înainte să facă șmecherie Să-l prindă ăștia în flagrat Deci, făcea majoritatea. Domnul bun gospodară și a așezat înainte să înceapă <laughs> de... No, și 14 rămânesc cu noi cu Delia Delia vine și ea la live pe plajă Je. Ce are ea? Vine, va fi și la greu. te strânge în brațe când dori, cu spatele la iau. Ce are ea și nu am eu? Pesenează oare pe cer un curcubeu, când ploaia te-a ajuns? 15 minute, timpul să înceapă înscrierile pentru dublu sau nimic 1769 SMS cu tarif normal, vă invităm să trimiteți un SMS sau câte vreți voi până la urmă câte SMS-uri vreți voi la 1769 în care să scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM, iar astăzi avem de dat 3200 de euro, plecând de la 400 la 800 1600, 3200 ulterior puteți câștiga oricare din banii ăștia dacă răspundeți la o întrebare 2, 3 sau 4 au venit întrebările. Unde sunt? Pa acolo. Iar încep ia. cu ce? pe lângă da. Cine. În ce? Uite, în ce n-am mai avut de mult. În ce? Cine, Cine și De Ce. asta sunt întrebările. 1 7 Se SMS cu tarif normal. Scrieți dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și uh, poate ajungeți prin treagere la sorți în direct la Europa FM pentru a lua banii ăștia. Un ziar local, gata, poți să zic? Ce? Vrei cu știri? Da, nu putem da știri acum. Vrei știri Bravo? Da. Nu. Mă rog, nu știri mai încolo. Da? Bine. Mai dar încolo. Și de, dar și de ce nu? Mai încolo suntem incorrecti politic, credem de nume. Dar și de, de ce un. nu? Nu. Ah. Ce moment, ce moment, ce moment, vara asta ocupă Marea Trimiteți, nu trimiteți. dați-ne un telefon la 0372 Și dacă știți parola de ieri, poate ne luați vacanța la Mare, e simplu Din punctul meu de vedere, acum să vedem ce ziceți voi Bună dimineața! Bună da dimineața! Bună Uite dimineața! N-am apucat să vă cine e la telefon Mă cheamă Claudia Claudia, ce faci, dragă? Ce să fac? Încerc să vă prim. Nu, da, și... că ne-am apucat. Uite că ne-am apuc apucat de pătostei. <laughs> Ia. Uh, Claudia. Dragi mei, eu vreau să fiu acolo unde este parola de astăzi, la plajă. Ah, deci parola de astăzi este? Plajă. Plajă! Bravo, felicitări! <laughs> pleci la mare? Plec, plec, plec, plec. Ah, cu cine pleci? Cu soțul și cu fiul. Ah, ce drăguț, ce romantic. Ce frumos! De unde sunteți, Claudia? Din București! Din București! Perfect! Pe autostradă, direct, ajungeți la mare, exact. ați câștigat o vacanță. Felicitări încă o dată, să spuneți și prietenilor ce ați pățit astăzi la Europa FM. Dacă vreți să câștigați și voi o vacanță la mare, lucrul ăsta se întâmplă în fiecare zi de așteptare. ascultați programele Europa FM, aflați parola și uite așa, dimineața, în fiecare dimineață puteți câștiga o vacanță la mare. Vara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 Și ce minge Simona Hale pe aleargă și Adina și Dana surori elefane tenis de câmp să jnească de pe capăt yeah! o uimire de bucurie și o oh, doamne, suculă la de căpșune a ajuns până și pe traperie. Sunt momente în care suntem cu toții parte din echipă. Vino la Dedeman și echipează te cu la decorativă siliconată Köber, 25 de kg, 5 nuanțe, la doar 79,99 lei, iar la patru găleți primești cadou un grunt de 6,5 kg. Dedeman, dedica planurilor tale. Parcă s-i șa o că n-o Aha, da, știu, trebuia să repari instalația. Acum lasă glume și acoperă mobila și televizorul. <gători> nu e nevoie. Ștei când ziceai că vrei pești Acum oi putem ține nopțiere. Nu lăsa pe mâine creditul pe care îl poți obține azi doar cu un drum la bancă. Aplică exclusiv online pentru un Flexi Credit și ai dobândă variabilă de la 8,25%. Raiffeisen Bank, reușim împreună.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 m pe 150 de ani tot la pelva data. Bilca, pentru detalii și oferte intre pe bilca.ro. La Selgros nu avem evantaie, dar avem 20% reducere la toată gama de ventilatoare și aer condiționat. De joi până duminică muți răcoarea de la Selgros la tine în casă ca să te poți bucura de vară. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.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 Cu Bonileș, genele mele naturale vor deveni mai lungi, mai dese și mai definite. Produsul Bonileș este disponibil în farmacii. Bonileș, secretul genelor lungi. Ma cum e, Oni? zunie, zunie, bine! zunie, zunie. N-am mute vaca jos de pe coperiș, ca sala. Și dată să m-a spus că e o zi ca să cele mai bune sigle. Siglele ceramice Terra Rossa de la Siceran. rezistente și durabile. Terra Rosa, făcute să țină.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 Every little boy and girl to earn as much as they can possibly. Then turn around and spend it foolishly. We create it as a credit card a mess. We spend the money that we don't possess. Our religion is to go and blow it all. So it's shopping every Sunday at the mall. All we ever want is more. A lot more than we have before. So take me.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 money and things Let's Swing 9 și 31 de minute Căcing de la Șenaia Twain. Oră mai avea vreun nume Șenaia Twain? Mm. Nu știu, Șenaia Maria Twain Știi? Sau Șenaia Maria Elena González <laughs> Da, o să fim incorects politic și o să rădem de niște nume acum Dar merită <laughs> Un ziar, un ziar local somanșean.ro a luat la puricata anualul statistica României s-a oprit la secțiunea nume ale cetățenilor români. Și te întreb de unde vin unele de nume? Semnum, nume, nu prenume, nume nume, nume, nume da. de familie, nume de familie. Și altele știi exact de unde vin, dar te întreb de ce nu au rămas acolo. Adică de ce au plecat. Bun, care v a să că Potrivit anului statistic, sute mii de concetățeni au nume de animale, păsări, țări, fructe, instrumente muzicale, organe anatomice, culori flor, și copaci. Flori, flor, filme Așa, flori, fete, filme sau băieți. Cele mai frecvente nume interesante, ca să zicem așa, sunt 1600 de păsărică. Păsărică. Da. Domnul Păsărică, dacă se poate. De cum ar fi Vlad Păsărică. Nu. <laughs> ok. Da, sunt 2996 de nume Bucă. Cum ar fi Luca Bucă. Da. Dar eu, eu acum am o întrebare dacă domnul Bucă și doamna Bucă împreună alcătuiesc un fund. Un? Da. <laughs> da. Și mai avem 228 de nume Bucilă. Bucilă. Mie mi se pare aici că vezi, dacă stai să compari Bucă și Bucilă, mi se pare că Bucă e în dezavantaj pentru că Bucă e pasiv. E constatativ, în, în timp ce bucile este activ. S -a -s -a. E acțiunea de a buci. Eu deci, zic să nu intrăm în detaliile Băi, bă, pe bune, da. Hai, uite că avem 611 de bou negru. Și 119 de bou bătrân. Acum depinde ce alegi. Da, asta e. Tu ce alegi, adică... <laughs> <laughs> Da, Hai negru, că e mai tânăr, mă gândesc. 244 puțică. Mm. Ceea ce mi se pare derogatoriu, așa cum cicut diminutivul ăsta. Adică, da. băi, măcar... Fiine-ne, serios, ce e asta? Uh -huh. Da. Uh, regulatul 27. De la a merge regulat la magazin. La nu dă la seama la dacă care... e bine sau e rău. Adică e depinde din care parte privești regulatul, știi? Pute mai sunt și 61 de găinați. Nu intri în jocul meu, mă? Găinați. <laughs> ți frică? Nu mi-e da. frică, dar nu mi-e... <laughs> ceva care spune, adică două nume care spun ceva despre această societate. Sunt 276 de găleată, uh -huh. însă numai 25 castron. <laughs> adică găleată mai des întâlnit decât castron. Și în fine 540 sulică. Da. Și, iar un diminutiv de neînțeles, în România mai avem 22 de persoane care se numesc ministru și 10 români pe care îl cheamă președinte. Da. Așa și în fine aș vrea să spun, avem uh, o serie de nume aspiraționale care cred că știu cam în ce zona societății sunt date, dar sunt nume aspiraționale adică ce, admir, ce admiră familia respectivă când dau următoarele prenume de data Asta Iasă. e vorba de prenume. Expertiza. Adică o familie a avut, are un copil Sau o, o fetiță, presupun, are o fetiță Și s gândit, ce admirăm, noi expertiză Băi, să fii expert da. Justiția. O, o, stringe copiii expert. Da. Două persoane numite justiția Poliția 3 poliția, mai. Facultatea De aici piesa, vine poliția da. La facultatea, cred că e, sunt copii grași că facultatea că fost, e grea Da, cred că a fost o greșeală aici. Farmacia 1 Portocala 65 Mă mir că nu avem banana, lămâia 18 și tot în setul ăsta aspirațional așa semafor. Bă, deci au văzut semafor și au zis că ce nebunie, ce minune -au semafor posicionat. frățioare da, pe vremuri ar fi fost caleferată. Mă mir că nu avem autostrada, ca autostrada Autostradă mi se pare foarte aspirațională în țara asta. Cel mult suspendatul. Pentru mai avem că sunt mulți primari în situația asta. Da. Și atunci poate să-i inspire. foarte mai drăguț, vrei să mai... Nu, mai, nu mai. E, e suficient, zic eu. E foarte drăguț. Mm -hmm. Jucăm și noi Dublu sau nimic? Hai. Te uite, așteaptă Luca, Luca de ceva vreme. A venit și să nu lăsăm. De dimineață, special pentru Dublu sau nimic, S a așezat la coadă. <laughs> Deșteptarea cu Vlad Petranu și George Zafiu la Europa FM.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 cannot wait I and sing. We're just one big family. And it's our God forsaken right to be loved.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 I'm yours! De la Jason Razz, 9 și 39 de minute ne-am antrenat special pentru momentul asta. Na, uite acum <laughs> Dublu sau nimic La Europa FM <laughs> Am antrenat ce am Rezi, rezi Dat pe lângă Las că înveți un butoane <laughs> Să da. vezi cum e Avem la Dublu sau nimic Astăzi 400 de euro Da La prima întrebare 800 la 2, 1600 la 3, 3200 la ultima întrebare, 3, cea de a 4. Tu zici să seama ce sume, ce cifre rostești tu aici ce numere? 3200 de euro? 200 de numere da. păi, Suntem mobiliti în 300. ultima perioadă cu banii ăștia, că i-am tot avut până. Să le spunem în lei că să mai de impact. <laughs> Calculează tu. 15.000 de lei pe acolo. Pe păi, 15.000 de lei. 150 de milioane? Cam așa. Da. De lei vechi? Da. Wow. Cred. Marius din Piatra Neamție cu noi bună dimineața. Salut Marius. Bună. Bună dimineața. Oh, oh. Ce faci? Cineva pregătit. -ă, cu emoțiile la gât. Cu emoțiile emoții la română. Aha. <laughs> da, da, da. Acasă, la serviciu, pe stradă? În a... mașină. În mașină. Tras pe dreapta. Da, am tras pe dreapta deja. Un Dar... coleg, o colegă ceva? O soție? Nu, si. din păcate singur. Dar mm. ce faci tu în mașină la ora asta? Trebuie să ajung într-un loc. Am mm -hmm. înțeles. Te grebești? E, nu. A, e bine, nu, atunci. Am, am, am timp să joc la dublu sau nimic asta asta dacă, sau. dacă te grăbești nu, Să nu te reținem adică... Dar dacă totuși rămâi cu noi Uite să știi că avem patru întrebări Nu trebuie să răspunzi la toate Poți să te oprești la un moment dat și rămâi doar cu o parte din bani Sau Dacă vrei poți să mergi până la capăt Însă știi cum e Dacă greșești banii rămân la Luca Da, da, da, da. De, de, de. Sau poți să-i distribui tu Uite în dimineața asta poți să zici tu cui se rămână banii da, poate să rămânție. Da, 8 secunde la fiecare întrebare pentru un răspuns, sper eu, corect. Marius, pregătit? Sper că da. N-ai emoții, nu? Am, am. De ce? Când e ultimul examen pe care l-ai dat? Uh, acum mulți mulți ani. Acum mulți ani. Fii atent, ești în fața unui examen pe care îl treci cu brio. Plecăm! 400 de euro. 400 de euro, Marius. Spunem, în ce județ se află punctul de trecere a frontierei de la Moravita? În județul tiniș hmm. Nu te-ai grăbit? De ce, da Auză, te cântec ăla Păi în județul hune doară hmm. Păi în județul hune doară Păi în județul hune doară În păi, județul hune doară În județul hune doară Albița pe unde e? Albița în Ia uh -huh. Păi în județul hune doară un, un cântec de studenție de da. După un anumit moment Numai asta se mai putea cânta În județul Hunedoara Îi județ. trezești și de lui Vlad, dar La de cântat Trofa a doua era așa păi, În județul Hunedoara <laughs> <laughs> În județul <laughs> Da Dacă nici da. ești din armată Și așa are emoții, mari și era. eu vreau să-i dăm toți banii azi Liniște nu ce? te băga Deci a zis Timiș ai Timiș ai Timi. zis, nu? Da, așa a zis N-ai zis altceva? Nu, nu N-ai zis Hunedoara? -am Cum zis aș fi răspuns bine. eu, de exemplu, eu aș fi răspuns cu Eduara. Dar tu ai răspuns, Timiș? Păi, în ciutețu. ce Eduara. Bravo, Timiș, e bine, bravo! Marius, mai ești? Da. Măi, mai respiri? E, ai 400 e, de euro. Mai... Ia ușor, asa. <laughs> deci, gata, ai dat răspunsul corect. La revedere. Da? Nu e în regulă atunci. <laughs> <laughs> eu zic să mergi mai departe. Eu zic să mergi mai departe. Nu, nu merg mai departe. Dar nu mergi mai departe, nu cred că te oprește aici. E frică. Nu, mai nu, e frică. Ai frică! Nu, să nu mergeți mai departe. Nu, mă, Marius, mă. Rămână singurică Pe păi ce ai oprit acum, te-ai oprit din drum pentru 400 de euro? Ați reținut cât e premiul cel mare? Am reținut, da. Păi, și cum să dai cu piciorul la asemenea oportunitate? Păi eu știu că pot da cu piciorul la tot, nu e nicio problemă. Păi da dați 400 de euro, acum 8 secunde nu i-aveai. Asta este. Înțelegi? Hai mergem mai departe. Ena? Hai. Spirit. Bravo Serios acum Poți să mergi da, până la da, 3200 da. Începem Ce ai de pierdut? Nu te grăbim Te mai întreb o dată Mergem mai departe? Mergem mai departe Nu. Da. 800 de euro Ca să vezi situație 800 de euro Cine a scris în secolul al XIV-lea celebra alegorie Divina Comedie? Dante Alighieri Divina Comedie Divina Comedie Care este o frumoasă alegorie Divina Comedie au iar iată ai grăbit, Marius Tu ești divină Dar putea Da, cine-i divină? Cine-i divină? Eh. Ah, ești divină Divină ești tu! Cam răscut la doară întrebare, nu? Marius, Marius, știi? Ai, -ai ascultat ieri dublu sau nimic? Nu, din păcate, ieri n-am avut cum. La de ieri Dacă a spus la un moment dat că potrivit statisticilor uh, făcute de ea, e adevărat. Cea de-a doua întrebare e cea mai grea din concurs de fiecare dată. Cum mai Marius? De asta te-am rugat să fii și puțin mai atent. Da, nu ne jucăm Mama, așa. Eu, eu am fost atent. 800 de euro. Sunt totuși 800 de euro. În secolul Nu mai al... sunt 400. Aici, pe. Să dă-i răspunsul omului, acum, Marius, asta e. Ai luat 800 de euro! Super. Super, vezi? Super. 800 de euro. Mai așa cu Vezi? Acum, vreo câteva secunde, aveai 400 de euro și ai fi vrut să renunți. Acum ai 800 nu, ai, ai răspuns la întrebare Nici n-au apucat noi să ne dăm seama că ne ai dat tu răspunsul păi, Am răspuns din instinct Păi așa e cel mai bine Așa e cel mai bine, da Ești practic la mijlocul jocului Ai putea să mergi mai departe Să-ți dublezi, să faci de data asta 1600 Cu 1600 yeah. de euro pleci în vacanță Vara asta unde vrei tu mm. Cinect și cu Ena, nu chiar unde vrei tu. Unde vrei să plecăm în vacanță? În Grecia. În Grecia. E, e scump în Grecia. E frumos în Grecia, da. Eu știu pe cineva care îi place mult Grecia. A, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Pentru 1.600 de euro să fac o recomandare. Dacă mergi mai departe să fac o recomandare în Grecia. O insulă să-ți o cumpe. Da. <laughs> pentru 1.600 de euro și pentru, e, are o recomandare. În sensul <laughs> că are o recomandare. <laughs> Știe da. un loc. A, aceeași. Da. <laughs> un loc. Azi o vând pe 1.600. Până ieri a fost gratis. Azi 1.600. Dar ai 800 de euro, Marius. Ce facem? Rămân, mă opresc aici ah, Ce dezamăgire Mai dă-mi șansă să-mi recuperez banii Mai dă-mi o șansă no, no, no. <laughs> Într-o zi obișnuită aș fi răspuns la 4 întrebări Ca să 800 de euro a? Am avut noroc, am răspuns doar la două. Dar da. de ce într-o zi obișnuită? Azi, cum e ziua de azi? De ce neobișnuită? De obicei că de la importat... 100 și la 800 trebuie A, ah, dacă ai fi mers, am înțeles Da, dar trebuie să privești asta ca o oportunitate, Marius nu, s-au strâns bani, s-au strâns bani Vezi, asta este problema da, cu noi Dacă la începutul concursului nu aveam niciun Ban, acum am 800 de euro da. Am ce pierde Da, dar uite, știi, poate am... că nu întâmplător Am așteptat ziua de astăzi când Am numărit SMS-ul tău Dar A, așa eu aștept dar nu știu când să intru în direct Păi asta încerc mm. să zic și eu Că ai fi putut să intri luni Și să mm. iei 800 de euro după 4 întrebări Așa face și Naționala de Fotba, știi? Dă un gol și după aia trage de timp Sperând că nu se mai întâmplă nimic. De, de ce să ne mulțumim cu puțin? Da, așa, alaul Hai mai gândește-te un pic. Uite, te lăsăm așa să te gândești. Că dacă la, la prima întrebare ai ezitat sau poate nu erai foarte sigur, dar ai nimerit-o cu Timiș, la a doua ai fost foarte sigur pe tine, chestie de cultură generală, la a treia, la modul cum ai evoluat până acum, eu cred că ai putea să mergi mai departe. Am, sunt convins că o să-mi puneți a treia întrebare. Da, Out concurs. În afară concursului. Exact. Zici tu. Și nu o să-ți da. pară rău că dai cu piciorul la 800 de euro? Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. o să pară rău. Nu o să-mi rău nu știu ce-i dincolo. Ești prudent. Căsătorit? Căsătorit? Da, da, da, de da. Nu, nu, nu are de ce să-mi fie frică De câți am să te încăstoriți Sentimentul de frică a dispărut da, <laughs> Acum nu, mai e obișnuință Dar bine, la numai Da, ai învățat, ai, auzit, ai învățat să te ferești da. Marius, ultima șansă Dublu sau 800 de euro? 800 de euro. Bravo, Marius! 800 de euro pleacă spre fiatra neamț în această dimineață după doar două întrebări. Dar, în afara concursului, spunem, te rog, te rog, cine a compus Sinfonia numărul 3, Eroica? Încredo, Ai, mă, pe bune? Ia uite cum s-au dus 1600 de euro fâl, fâl. O doar 800 Că 800 i-a reținut fâl, fâl. Marius, no. faci un selfie Și trimite-l, te rog, pe adresa Deșteptarearondeuropafm.ro Ca să vedem și noi cum arată un ascultător din Piatra Neams Care tocmai a pierdut 800 de euro Aha, Da, da, eu... a câștigat 800 Eu le-am spus la început băieților că luați toți banii azi Păi i-au luat pe toți Eram sigur. Păi, Până asta. când s-a oprit Ați fi știut Bravo, bravo Marius, Marius bravo. Mulțumesc! Bravo, bravo! Felicitări, felicitări, bravo! Marius din Piatra Neamț ne-a luat banii. 800 de euro în această dimineață. În deșteptarea la Europa FM. Bravo! Emisiunea de astăzi, mai ales că am dat și niște bani Păcat că au fost doar 1800 de... Uh, pardon, doar 800 de euro, nu uh, 1600 a da, putea să fie, da Și eu sunt emoționat când dau bani, să știi, da. te înțeleg perfect puteva fi 3200, foarte prudent Marius în această dimineață, Dar până la urmă știi cum e, bravo lui, a luat banii Da, n-am înțeles legătura pe care ai făcut-o Foarte frumoasă emisiunea, mai ales că am dat niște bani nu, în mintea mea asta, nu, sunt două lucruri care se bat cap în cap, nu înțeleg. Bine, cum pot să altfel atunci. Mare lucru, mare, frum frumoasă emisiune, mai ales că am economisit 2400 de, de euro. Mamă, și așa l-am rugat să mai dea o șansă să păstrez toți banii, dar n-a vrut, n-a vrut, vrut mare risic al nostru. Ar și plecat cu 1600. Ai luat asta banii este. Azi, da. Mâine dimineață ne reauzim în deșteptarea de la ora 7, între timp Ciprian Dinu ne aduce pinu în Europa Express Puțin după ora 10, după știrile Europa FM Bye Toate, bye. toate bune!